بسم الله الرحمن الرحيم دې سورته کې الله رب الاولت د مؤاشرې لپاره باغي آداب ذکر کوي او راغلي عايش توقيه چې مشاعره جاهلیت د دور رئیس ظلم کې د زنانو حقوق ذکر کوي یا ايها النبي اي نبي رسول الله والسلام يذا تلقمن نساء كلستاس طلاق ور کوي دي بيانته فطلقوهن طلاق ور لعدتهن لعدتهن اغا مخامخ ده عدت ددوي كده عدت تبينك المخامخي لقبل عدتهن ده اغا مخامخ ده عدت ددوي واحصل عده شميري عدت لرا هذا عدت تفسير ملمخي سورة بقرة تيرش الله هذا الله نغيريزه ربكم شرب ساسده لا تخرجوهن مشړې دې مننه وکړم د طلاق د دا عدت د عروي د دا دې سكنه یني کمره ورکول او خرچه ورکول لا ته قانون لازم دي یعنی د طلاق هغه رجه چې عدت پکې زنانه ری نو د دا عده رجو د دا سكنه یې د اوسېدو زه او خرچه په حواله دا وکول لا تخرجوهن من دی تهنا مشړې دې ذکر منا ولا خرجنا او د دې خپل موزي اذا اختلاف الدنيا على قد راجو الخوام في قوتي ديری کی کہ ویشی کا اختیار ہو کی او اللہ دے وی مصالح حل کی الا عن یاتین مگر دا چراتلو کی دی و ساحشت مبینا پیدا کار د بہا ساحشی نو لمو دری قول نبی کی ذکر کی یاد اچ پختلو کور نو وتا طلع کور نو وتا ودیل و تم نی پکار مدار جو تحت کی ساحشه مبینش یا غافا فحشین د ینی نو رات زنالا <سؤال> لو د شرعی حد قائمونه د طاره د کور نه استشی یا غافا فحشین د ینی زباں درازی دا طلاق ورکه خدمت لري جگا ور زنانه شر و خسر او فسار الا علیاتی من فاحشۃ بینا مگر باشراتی لو کی پکار دغه او سرا و حدود الله د الله کمن و من یتعدی حدود الله او چاچی تجاوز الله اللہ دو حکم نناور واریدو فقط ظلم نفسهون ظلم اکو پزان لیدانو چپو بلنی ظلم اکو ظلم اکو لا تدریتا لپتا نشتا لعن اللہ اکیدشی چی اللہ رب العزت يحدث بعد ذالکا مراتبا کی تذبنیو بلکار جو طلاق رجوعی ورکلو دخاون پکور کلا اللہ لاغذر اکیو اکیو اکیو اکیو اکیو اکیو اکیو او رجوع وزدس بعد ذالک امران مراد رجعتو وخاون جلکی اره راشی او خذ ترجو کی فیضا بلغنا جلہن کلچ مزدیشی نتید دی عدت تر عدت مزدیشی بلوغ دیو کی کمانا دو قرب دے فیضا بلغنا یعنی مزدیش دی تیرے دید دی عدت تا فیضا بلغنا جلہن کلچ مزدیشی دی نتو خپلتا عدت لا تیر نئی خور مجدیشوہ فانسکوهن بمعروفن نیاہو ساتای دیل رتن کاکی دشریت مطاوک اوفارقوهن بمعروفن یا پروغو دیل او دشریت مطاوک واشودو گواہان مکرر کئی کرجو یا لکیل ان گواہان مکرر کئی او کجو داکی طلاق دو ارکڑی من گواہان مکرر کئی واشودو زو عدل منکن گواهان مکرر قید و دن صاف والد تاسنا و آقین الشهادت لله او قائمت جواهد اللہ تعالی زالکم یو عذبی دعا حکم یو عذبی نسیحت ور کنشی قدلان منحا عچاتا کان یؤمن باللہ چه دعا چیمان رو لکا اللہ پر اگرستنی والعوم و... ومن يتق الله سوچ تخله تمام معاملات كده الله نه یریده یعنه مخرجاً اذا غروی الله جل الله د وصول مشکلاتنا او <تصفيق> مخرجاً نو لمانی كده من شبهات الدنيا په دنیا د شکون وی الله اخلاص کی ومن قمرات الموت دمر له سختون به اخلاص کی ومن او د قیامت د سختون به اخلاص دطو توا د دنیا دخبر دداخلیر د تلیفو ن خللا س خو صحیح تقخواوا صی ته الله صحیح تقخواواته منک راولئ الله صیختوره منتنصب کې و رغ منه لا تص او رغ بلله ور ک راغ طرفنا چې د دګړ خیانو ومن تولله على الله او چا چې بر وسا تمدو کپ اللهفه حسبو مدد الله ورته کافی او شاسيو ان الله بالغ امره الله رسول کې د خپل فیصله لرا د دې کار بار کې چې سرادکړي ان الله بالغ امره الله الله رسول کې د خپل کار لرا کنده رسول چې سرادکړي لیکن الله رسول کې د انتها تر رسول ان کې خپل کار لرا قد جعل الله في شكه غرونا ذلك كل شيء قدرا ظهر يشير الى التقدير كل شيء له تقدير والله اعزنا نا يا اسم من المحيين چه اي نومه بشي دي به عمر وزنا ده وزنا ده هجرات لهنا ده دي مارات لهنا دماغ بده شهدا چه داغی اس محواری مرای یقید پر فقه او داغی پچپن سال لکلی چاہ سلی کلی چاہ سا او دارچہ دا حال مطابق او داغی سو اخرائشی چه محواری بندشی واللائی اوزنانا یا اسم من المحید چه غی نعمید شنگی د عمر دو وجناد دیماری درات لونا من نسائکم استاسد زنانونا ان ارتبتم کچر استاسو شکراغ فعدتو هننا عدد ددي وي سته شندې میاشتی والله ی غ زننانا لم حز نه چې د ورو کوالي دجهې الله حظنظر راغلی د دغعدد تمې میاشتی و لهمالې هاوندانې د هم چې عدد داغ دا دا یانه همله نه دا غي اجله هننا انتهاء عيده عده سوا دا چې وځعد هموکي بچو پیدا شي ومي يتق الله سجر الله نو يریدو يجعل الله من امره يسرام وګر غي الله دلراض کار دنا سانتي ټول کارونه ولا سانکي حقیقت داره چي سوجدار الله نه پارس کي يریدلو الله وي مېر ميل کارونه وشتي وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اَرَأَيْتَ مَن يُدْعَىٰ إِلَى اللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا فَمَن يُجِيبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَمَن يُضْلِلْهُ فَإِنَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ ۗ غَامِقٌ كَثِيرٌ دَاعَا اللَّهُ كُنُورِ الْآلَاءِ فَنَزَّلَهُ عَلَيْكُمْ رالی <سؤال> گلی دی پاس رچ پاسو پی امالو کئی ومن یتق اللہ سوک چد اللہ نعوی رید و پدی او امیرو بانی پدی احکامات امالو کو یکفران حسیعاتی ابری جی اللہ داغن گناہ نباغن ویعظم له اجرا اولو بکی اللہ دل راجر دلدد از کنو هنہ و سویدی بیانو سکن کنی کا کوم کې چسږي تاسو من ووجکن دسه د طاق تاسوونه ولا دوارهن ضرر مه سوي دي ته ل په قو ولو هننا د دپاره چې تنګ را و پهي کند ک ج دا غنا نه چې دولت تلااق ورکه شو د لا په حمل خاندا نه عمل ف شق ولو هننانوخرچ کوي اردی چوزو د دیخ پل اولاد لرا خپل حمل لرا نوکا حمل این اوزو گو لما خو ختم شو فا ان اردو عنا لکم کچر شودو ورکول تاسو بارد بچوتا فا ان اردو عنا لکم کچر شودو ورکول لی تاسو بارد بچیتا فا آتوهن ویورهن نورک ویدی لرا و مزدوری بڑی دشودو ورکولو مزدوری بورکے راتم یوهنه کوم ناروش او مشورې کوي په خپل مننه کې په نې کې طریقې سره خېر حال له مشورې کوي دا تخته یې مشوره نه کوي کور کې په مشورې شرمیه یې نه کوي کور کې پاره یې جوړه یې کوي کور کې مشوره یې را کمکن لكن او کور کې دالې تهونی چې کور کې څوک به چوسل ته یې لګیږي نه عم د غیرت برداشت کوي د اسلام او حیا صرف دا کور کې مشوره یې لا يلاویدو چواته مروږه نه کوملار الله يرحمك زمو په لا پرتو اکثر غاسو شريعت نه خلاف ده تي واته مروږه نه کوملار مشوریک وې تخلمنس کې پني کې طريقي سرا اه مخلوق له حکم نه نه ځه حال نه حکم کنه مشوریک وې تخلمنس کې پني کې طريقي وينتا سرت كم چرتا سوتنګي کوله په ولګاني کذا خاون تنگ یو حال هجو له تنگ وی انت سرت کچریتا سو تنگ ا जाहीर کی شیخ مرہوم رحیم الله وی وی انت سرت کزت م کو له ویل سرا یو سر م زده فسترج علیه و خراء زرد چ شوبه ور کی دی کتاب ال جنانا بعد انین ختم شونو بس پرګه لورن فی کزو ساعت من ساعاته دغه کار چې هرڅه یې چې خاوون د مالداري د خپل مالداري نه ومانه واسو قدرت علی رزقه چې تا کړشه د تا و نه رزق دا فلیم شق من ما ته الله دې دې خرچه کوي دا نه چلاد له ور کړی لا يكلف الله نفسا الا ما عطاها الله تکلیف کی ناچې نفس مگر تا هنداږي دا نه چلاد له کم طاقت ور سورة لا حول ولا قوة الا بالله زرد چوب پس دي الله تاسو د تکلیف نه آسانته وکاين من قريه النودير بكلنا عطا تنم رده نا فرماني سرکشي کړو د حکم دختل ربنا ورسله او د حکم دختل هندراننا فاحسبناها حسابا شديدا له نور مور سره حساب صح وعذبناها عذابًا مكرا عذاب نور كره ورتاع عذاب ناشنا الله فذاقت وجع الامرها فذاقت مثقل يدي قومه يدي كل وعال امرها اغتزا وامجان بخلكار وكارا عقبى امرها خسرا او اخيريا امجان بكار دي طال عبد الله لهم عذابًا شديدا فَتَقُلْ لَهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنَّا يَأُولُنَ الْبَابَ الَّذِي نَأْمَنُهُ إِذْ عَقَلَ خَوْفَ دَامَ هَكَسَانِ چي ما مروړې اللهُ الْكِتَابَ بِقَلَمٍ شَالِ فَتَقُلْ <سؤال> لَهَا <صفح> إِنَّهُ يُرِيدُ يَأُولُنَ الْبَابَ <سؤال> الَّذِي <سؤال> نَأْمَنُهُ إِذْ عَقَلَ <سؤال> خَوْفَ دَامَ هَكَسَانِ چي ما اللهم يرزقك وصاتي انزل الله ليكرا ذكر الله ليكرا ذكر الله ليكرا رسولا اه ذکر سو رسولا چي عمر دي يا ذکر الله للي بتاشانه حيات الله مبينات فرغا فرغا نبی چی مستل کئی مغیط مغینات ری خضر خوابی حی خضر گول مولنکی حق تیہا لیو اخرج اللہ دیگا پارچ روباتی آکسانا منوچنی وعامل سوالحاتی ملنک ریجنیگ من الظلم آتین النور دتیارونا راناتا وملچا چنمان رورتا اللہ بانی وعمل سوالحن ملوک نیک یدخلو اردن نوکی اللہ جناتن جنتن کا تجریچ روان بیمن تحت ان انہارو لا نر محلات و رضا غات لا امن نهرنا خالبی نفیہ عزبا امیشہ بیدے پدوک امیشہ امیشہ قد احسن اللہ له رزقا دو شک خرس تکڑو اللہ بزرطار رزقا اللہ اللہ اللہ خلق السماوات و الارض ان في 6 ايام و اسمانا و من الارض مثلهم عادزتك و انغشع ان وزمك پیدا کړی يتنزل الامر بينهن ربي في سلب من ذيكه ادي اسمانه و زمك تو منكي الله خپل سيصر علي لتعلموا د وچار چ پوښتا سو ان الله شد شکر رب الذت على كل شئ قدير فَهَرْ يَوْشِبَانِ قُدْرَةِ طَاقَةُ عَلَيْهِ وَعَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ قَدْ أَحَاتُ عَا بِشَكَ اِحَاتَ قِرِدَا جِرَا قِرِدَا دُو كُلِّ شِئِمْ عِلْمَا فَهَرْ يَوْشِبَانِ لَا